Fântânar Am tot săpat fântâna mea pe o rână, sau în genunchi, cioplind în rocă trepte? Scârșneau colți star și prăvălișuri drepte în veznele holbate sub țărână. Adâncul întreg părea să mă aștepte, vuia ca orga noaptea din fântână. Izvorul a dormit cu fruntea în mână, chemase se târnă copul să-l deștepte. Trudii în lumea mea sub pământeană, cu verșunare crâncenă și amară, săpam și tremura câte o icoană în fiecare strop de undă clară. Izbeam cu ranga în cremenea din stană, și în fund curgea un susur de vioară. A noua 1969.